قران محترم واریدونکو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران د 83 نمبر کیسټ چې په مسجد امیر ماویا محله هټک سولډر کې په سېتمبر 2008 کې شوره دجید میلاد دو پټه 177 شاوادي توید سنت کیسټ اینڈ سیډیز مارکس دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازان نزد مین ټوک جنگیرار او ثوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710126 اکل امت و یوم او فکم رکھ باندے نب احسور کی منبارا فورتکو اکل امت شہیدہ فہر ڈلی باندے گوا علیم فدی باندے منان د ہم ددیگا جنسنا و جئنا بکا او منبرا ولو تالا این بیر سلاما علا هاولائی فدی خلق باندے گوا و جئنا بکا م برو ااب سَلَامًا سالہ رہ پ خل کو بند دے سوزائی کہ اہابرے سالہہ زلنا عیکل کتابہ او نذ کے مو تا ل کتابہ اوس دخورآ د سور کے پات لکر کہ اوہ نلزلنا عیک کتابہ مہدل کے تا فا دیوین کی وزاحت دا هر یو چیز دی لازد شادو دا من وی او چو گورتی بیانا لکل شیر آگلی قرآن کیر آر یو چیز وزاحت دی لہذا احادیث تلات دورت مشتا که بیانا لکل شیع فا دیوین کی وزاحت دی دی فارا با حر یو چیز ویسی لکل شین پا دی کار آر یو چیز وزاحت دی نوعی تاو قرآن او احادیث نم منی وقرآن کیا اللہ فرمائی اقیمو سولاتا ابل نکورا مانزا کم دے مموسکے سورة قاتبہ کے پرس پکسونا واجبات پکسونا قرآن چو خایا وآتم الحج حجو کا ندا حج تم پرائیزی فکمو کارونو تساری پا حج چو گی کی؟ پائے باندے ساری بانے دم لا دینے گی فکمو کارونو کولو سر حج پاسی دیگی دی دی دا قرآن چو خایا کتنې تی بیا قران کریم د ارذ و ذا حد د حدیث ضرورت نشتا او دا حدیث یو اجنبی سازش دی او دا راویان د کم ځای نه او کوم نه دراغلی دمو له پته د پا حدیث کې ورسره خلق او منګړت روایت دن نکړي خدایغه لپاره محدثین وبندونه واله انتظامات دي دی دغه لپاره د جرحه او د تعدید کتابونه شته سید ابن هاجر میزان الاعتدال او ګورا تعدید و تعدید ګورا اې چې باکی له راویانو پوره چانبین کړی دي د دې رايسته هي سید دي خاطر دي بوري چې محدثین قديم خیال تاتلي ترته اوی د چانه او روایت نکړکی او هغه څلیک ابو ترباز دي کم تر لوزي زغنه روایت نه کی نو نه احتیاط کینو خاطر دي بوري کوي که او سړی دي او فل اصل جولې نیولې دا اثر اولدي خو کې بیا سم نيغه نه روایت نه د دونہ پور دی لحاظ تا تل دی خاص کریم امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ هغه ها هغه دا هغه را وینار روایت نقل کوي چې دا غتره ملاقات نه شوي دا روایت بیا نه نقل کیږي ها او چې کم را دي تر ملاقات شوی چې هغه لقاء شرط و زمان نا نور نور محدثین لیدا پاره د هادیذ هغه نه تر زیاده بکواس او دا احادیث په سلیجه خبرې کوي د تی بیان له پولیسه ته څنګه دلی نیسي د دېګه د ار یو سې د وضاحت دی نو الله تبارک و تعالی فرمای و اتو الزکات زکات ورته زکات خو مانی اګد دې زکات تم ټیک قرانم نمانی او کې زکات تم مانی نو زکات به په سورن حساب کې ورته مال کې به زکات ورته د زمکو به زکاتی د دا دارنګي د دا پیسو به زکاتی رسوله چانګي به څنګه زکاتی او دا بچلا ورک چاته دے ورکے اواصلے ری سره ب ورکي کریم کری چا الل فررمی ار کو اارہ کاو ف اوی یا ہوما دغلاگر سڑی او خ لاس کٹ کے د لاس بسونهدار کے کچے کناہ بارے اغ اوکر لا بے کے کہ نهبتے کڑ کے ک داغلی بار بارکر سره سکے دا خوآ چو ہے د اسدلال ک ت بیالیک للی کےخورران کے در یسی وہ ادکی۔ تهدا کله اریو سموراد ال هی بیاخو تاته وب چادو زی داکتر تاله وی ته داکتر تاله دی چې غټه خوخه بنووري اډو بنوخه کته او کینی باندې استمنور ارثو خرا چادو بچي بیا ور چادو دوم خرا دا تاله يرثو خرا تاله وی يرثو خرا بیاخو ترجانو دوم خرا نا ارثو خرا مطلب دا چې تاله کوم شي ضرورت دینو غاخورا چې تاته کوم شي په بیانه لکل شي اګه کوم یو تفصیل دروغتو راغتو له وضاحت په قران کستا تا توحید او د قیامت او د رسالت او ونزلنا الیک الكتاب نبیا للکل شیء په دې امر کې موږ به تفصیل کوو په دې الحمد لله زموږ ملګرو هغه د ریک یو رد پرویزیته پای کې د پرویزیته د اړینو مشران او تاریخ دا قوم کله راغی دا کله را پیدا و دی دلائل چه دی دائی جوابات سنی تفصیلی حدریو کسو تو کسطا او بات ملگر و تم اڑولی دی مجی آئے کتان تاورے حول تی بیانا لیکل شے مپسٹرین <متحدث> مانا <متحدث> کئی لیکن اللہ مانا رحمت اللہ لے تفصیل مدارک کوئی من امور الدینو تی بیانا لیکل شے و دیکی وضاحت دی دا ہر یو چیزو امور د دیننا دارنگی ما می رحمت اللہ لے ویو تفسير قرطبي نکړی چې بیانا له حلال او حرامي په دغه د حلال او د حرام دی تفسير ابو سعود ذکر کوي یع تعلق به امور الدين دا کومې ځونه چې د امور الدين سره تعلق دی هغه پچتا داینه تفسیر هغوی ماندی ذکر کوي او من کلتين علامه زهبه الیه جمعا ما یتعلق بی امور الدین اے بیاناً بلیغاً لکل سے یتعلق بی ذالکاً دارنگی تفسیر خازنو تفسیر ابن جریرو دارنگی معالم التنجیلو تفسیر الرحمن کی اللہ ما محیم رحمت اللہ لے آغیز کرتی یحتاجی الیه من الامر والنهی والحلال والحرام جامع البیان والوی یحتاجون الیه من امور الدین و پسرین معنا کیاو بی بیان لکل شیء وہ ہدا نور القران ہدایت دی ورحمتن اور رحمت دی وبشرا او زیر دیدہ پارا دمنن کو د پارا تا بیدارو ان اللہ دا آیات کریمہ پڑھی کی اللہ تبارک و تعالی غلا صد ار یوسف اجماو لجميع خير فضي عيات الله ټول خير را جمع کړي داغي وجلاله په احکام شرعيه په دوه قسمه دي شرعي اقسام په دوه قسمه دي یو ته مامورات وي بل وی وي مامورات دي ته الله وي یې کارو یې کارو داو قائم الصلاه واعط الزكوات ام الحج واعتم الصيام روجهون ته حج او زکات ورکه مزدکه دي ته اوامر اما مامورات منہیات لا تقربوا الزنا لا تقربوا مال اليتيم لا تقربوا الفواحش دا کار مکوي دا کار مکوي دا کار مکوي که ته منہیات وایي بیا دا مامورات پدوکه سملی مامورات پدوکه سملی باغي متالک متالک حقوق الله سره باغي ذ حقوق العباد سره دارنګه منہیات هم پدوکه سملی او دا ټول کومغه په دې یو آیات کې ذکر شوی ان الله یا امر بالعدل والاحسان په مامورات تا په دې کې منہیات تا په دې حقوق الله تا په دې کې حقوق العباد تا ان الله یا امر بالعدل والاحسان عمر بن عبد رحمت رحمه الله له خپل زمانہ دا آیات کریمه او خطبه تل غول او عبد الله بن رحمه چې په دې آیات دا تمام دنیا ا اصلاحي کې پرورام اصلاحي پرګرام نه ښا پدې چې 2.3 تموټر اصلاح افاره اتم به نسېقدرې او قبیله مشورو چې خبر شو یاره مکه کې اوکاس پیدا شو د نبوت دعویې کړه نو زه اراده خاره کې د زما په تلګومه د اتم شرې دې څو وی سنوي بل ګرو دې نجیته د مګ مشري ته باندې مونږو ځو که ثاني ولګل چې یلته کلاړو اڅان دې ته هیڅ د وکاسانو لګیله الته کلاړ نبی رسول الله سره تعارف او قانون سره تاسو کار دی نبی اسلامي زمان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اوران دي به وتي تسته نبی رسول الله مې دغه وخت کې دانه و نه و هي نادله شیوا ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء بالقربه وینها عن الفحشاء والبغي يعيذكم تذكرون نبي السلام وله دایو تنوی دمو فرا پروگرام دیخه یی دجارت له ووایه نبی السلام وله دوباره یی زلزلات کې زلزلات ته واپسې کړه له خپل مشر ته وی چې مونږ ترلان تعارفو کوو تعارف سره ډېر مشکلونه لرو او نووی نویداونۍ د لکه الله یا امر بالعدل ولیطان او څنګه هو اهل لسان خلقو 파 ربيبه نه پویدو اکتم بنهبیله قبيله مشر دی چې دا یو دی په دې کې ګوره حقوق loan بیان کړي حقوق عبادت په کې دي معمولاتم په کې دي منہیاتم په دارت په کې دي او دې الا بر وخت الا من دا بس فرض دي چې من اسلام قبل لوي ایمان کرا وړي دا یو آیات د غونډې قدبیر اسلام قبل لولو ذریعہ جوړوي د پکاتې رو, رو, رو کې قران انقلاب راوځتو و تاسووار له سپاری ہوئی تا کې انقلاب ان الله یامرو بالعدل ولیصان دا یا تی کریمه دا عثمان بن مسعون رضی الله تعالی و الایمان د سبب ګرځي دلیوا دا یو آیات ورج د ایمان نو له اے مخاطبا اے سامیا اے متکلمہ سوال لک سپاری دیوه تا کې څه نکلا برالو تا کې څه نو تبدیل اعلی تعالی څه نو ګنا الله یامرو یکن اللہ حکم کیا بالعدل فعدل ترا اللہ دا عدل حکم کیا فعدل کی حق دا اللہ دے عدل دری حروبی بھی او پا دیکھ بیر لوے ما نافرہ ترا عدل قوا عدالت کے عدل فکور کے عدل جماعت کے عدل بازار کے عدل دکانوں کے عدل دا عدل ماندہ برابری دائی پرات او تفریف پر میانس کی دائی اعتدال لار اخیارو لی اقیده کی عدل اعمالو کی عدل این الله یامرو بالعدل یکنان اللہ حکم کیا بالعدل پا انصاب پا انصاب حکم اللہ کی والی او په احسان سره احسان کوا پا عباداتو کی احسان کوا کی احسان سنگا دی احد ذکرادی ان تعبد الله تانك تراه فئن لم تراه فانه يراك عبادات کے سوچ دا کوا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ تو اس سے پتہ یستان ہمدردی کوا رزنا اور ترا اللہ فرمائی واحسنوا واحسن من اساء الیہ کا حدیث کرا دی وسنزید المقتنين وكذلك نجد المقتنين ان الله یامروا لیکن اللہ حکم کیا بالعدل دا احسان دا انصافا والحسان دا احسان ویسائی دلقربا او دور کولو دا حقوق و ریستدارانو تا ریستدارانو تا حقوق ورکے ذکر انسان کی ضریق وو سنئی اقویت شہواتی شیطانی و غزبی تو دی عدل او احسان اویسائی دلقربا دی ذرا قوۃ تمرا کنٹرول دی و یتا ا لذ قربا او ور کولو ری تداو ت حقوق دا اوامر ری تر شو و ینه عن او من کَی اللہ د بدو کارونو نا پښتہ لکا ستام د کوپر او شیرتو دروغ و جنا ادای قباحت بشریت پر او منكر او دبدو كاروننا <تصفيق> والبغي او دظلمنا يعيبكم اللا تعصلا نسيت كيا لعلكم تذكرون في ذفعرات نسيت حاصل كيا وأوفو بأهد الله او فروالك ويدا اللا فوادو سراب اذا عادتم تكرتها سواد تجري ولا تنقذ الأيمان او ممات لقسمنا فزمت وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او يقينا گردد وليي الله فقد دان تاسو ذمہ دار الله پوېږي تاسو چې تاسو کوي ولا تكونو او تاسو مکېږي کلهتي پشان د اغذان ازنان انا نقذت عز لها سپر د مضبوطهاري نه ټوکري ټوکړي په پسري دا فا پا जाहीरیت په دور کې وزنانو کما کلاو مطلعا... سار نماخا پور بیس سپنسی برابر ک کو... دا مشران داس پنکې کې جلی دا به جولګانو با هغه سادهونو جوړول او الوینه سادهری به جوړولې غریب لګیا و کړه به کوله هتاړ به جوړول پنکې برابر کبلای شي د ماخا م جوړ د به غس گنبد ته ستالاندلای جا... الله ادا څه قوے... او که اخفل اعمال تاسو برباد کې کے... اخفل قسمون تاسو مات کیسی بیتا؟ وَلَا تَكُونِ تاسو مکیجِ پَشَانْدَ آغَ زَنَانَا کِسپڑِ اخفل فَنْسِی فَزَّا مُضْبُوطُ آلِنَا انکاتا تُکری تُکری تَتَّخِزُونَا تاسو گردو اخفل قسمون بے کارا فَقُورَنَي اخفلَا چِل او قسم علماتو اے ان تکونا امتن ہی عربا من امہ د روپې دوالا دبل دلينا یعنی اهت کتن مکه وادم ماټوا اهادي ذکرادی چا وادم ماټکا دت هغه په پښته په شا کې به یو جندنه سب پوری په باغ او د لوا الغدر د جندبه اوټه تا و وران یده ده دوبر شات عرب ته اوټه که دا اکر د دنیا کې وادي ماټولې دا رنګ دی آیات کې ان تکونا امتون یہ اربا من امت سمت لغ سا یو جماعت سره موحداؤ سوا سمت لغ یو پاچی جا سا غی سارا موحداؤ کا تیار ملک امن و آمان قائمو دی طریقی سارا ادا چل دی ادا چل دی او سالا داگی پاچین سپیدہ میدن میں رہ گئی سالا کورسیم ندر کئی سالا پورو پروٹوکولم ندر کئی او سالا اغپورا اصافی ندر کئی سالا گی لیلائی نا خواب او تاالله پروتو فول در کوي تا یو اط در کوي تاله مال در کوي تا ملک خزان نه کوو هغه مقدر کوي او ت سرهپله هدهماتته ک او غ بل په سر روان چل داسې مکه تییا دا بلله ډییر دو ل نه یلوکم الله و یناله امتحان کوئ په تاسو په دی سره وال رو ی نن او خامه بایان بکی تاک ل فرد چا مچي ا سوج تا د پته تلاب کو وي او ول الله ک الله په ایمان لجعلكم نقم ها جر تاثر بره تافر او دلو ميه شا لیکن بداري الله چا لچو واري ويهدي ميه شا او هدايت الله چا لچو او خامها تا ذنب تفروج کو ني او بارا داغت کې جتا کې کویل کم عمل کوي کنيک عمل کړي که بد عمل علي بتا څونه تطوخ کیږي ولا تتخذوا ايمانكم دخرا بينكم او مگر دا خپل کسمونه پربد دو په خپل میس کې لکه تا قسم نوګلې بلې دا دروال قسمه کړیا دروال قسمونه مخرا ولا تتخذوا ايمانكم دخلهم ذات اصل اگر نارې جوړو مرد دا غوږی زما د پتی دا خو دراول قسم دي ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم او تاسو مګر د یو پلک سمونه سبب د دوی په خپل مینځ کې کې چې په قسم سره یو خلک دوی ګو په اعتماد کې په خلک اللهم دا سمته وا فتذيلا قدمم بعد صبوتها او به hộiی قدمونه په ذمبوتوالينا او به سکیع عذاب فسبب دا آغي فصدقتم ان تبين کہ تاسو خلک بنکړې دلاري دا الله او تاسو لدی عذاب له ولا تشړې به الله تمنن قليلا او تاسو ماخ له به الله پوا دې دا لا سر کيمت لگا څه مطلب دې باره مو ذکر کړئ یو چې کم کار پورا کول را یو سړی پر ذمہ باندې یو له پېبا نه بیا موعیزه اغسل دار شو دی څه مطلب لکه د ټول یو استاد محترم دی ټیچر صاحب دی دا په امتحان کې ډیوټي لګی را او دا به ډیوټي دا غا ته د خپل ډیوټي کوي او دغه حکومت تر اف نه اچ ایډی ملایوي اڅه را پا د دوړا را پا را سره پا را کارای را پا ور دي ولګي او دغه سترنټانو نه دغه الکانو نه یا دغه الاکی د خلکو نه نه و سره غم غابستانه تالوښته و سره او صرف د پا یار د غذل د او پای نو دا مستقلا رشوت دی او دا دوړی ته یعنی ورکولو دا قوڑلو دا نبی سلام فرمای ار راشی ول مرتشی کلاهما فل دا بځواله ورته دی نو کله ولا کومه پرې پېتی کنه تا مکه دلتا با ما چارغلی کی ډیوټی وا ان پیسکلی ډیوټی کولا هر کیفیت کو بلک دا سی بیوټی سخت کیږي لکنا ها ومن په لیلا او دارنګي سپردنٹان وغيرها نګری نه فریدي نسبه یو الکان مکار کوي بیا نو په یي دمخه زی په تکلا بې یو سکول ته بنور کو استادان راځي کدي کو بیا انجنیر ته زی کی میډیکل ته زی قابل خلق بزی رشوت کو چلی دي نا نقل خو کی نا نو موعظره به ارسه سم تللی او تنه یو سکول ټیچري اگر په خپل نوم څه پیلشته نشي لیکري په انګلیسي خپل دفتر نشي کولی او دا دا ورون تاسو یا په ميدل های تاسو دا ورو خوره تربيته کی بیا یو خدام ته پری کوته نو په خپل کلو ما راغله کله به کوم تاسو دوتي را لا چر ګټي ته پور به خپل نمبر ونی کړو تاسو ته بوتلو هه نو په ری تریکی سره ټول معاشره کی بدل ګړي بیا ولا تصروا به احد بالله ثمن قليلا یره ولا تجتروا بعبد الله ثمن قليلا او یا هیته حکومت په تلغا ورکې او لکه څنګه چې موټر وی والے پولیس دا ستکار بيچانه غلطي اوسه بس اګید اګید نه ما پولیس تابع او لکه په کاله چې پارا څو نه پکری څو نه اشتا کوم اګید جرمانو واهلي باکه حکومت پن کې جمع کوي ځان ته سیوا یو تعالی د غنجه واسطه او کدا څوک اخلي په دنیا کې ګاريب طرق වල روان دی داسن වල روان دی کارونه وتریا پات دي یا غو دې غدره گاله کا او هغه حکومت ته مثلا مو کار کړه او لورکا او حکومت په طرف نظر څه ځاني او کله جنازه برخکارک جو تو ورغاله د پخیر په ډول مغه کلک شابه دا بیام دا تکل کنه پکرازا ها ولا تجترو بیا بالله نخل بچو تغویل لورول نو اگر دې په دوه دا وروه یو ګټلې او دغه داسه ستغړغړ افتاران شتا دونکو دیګلی دګتا په لوی او هدو اغي لکونو قرلتا غړغړ ټوډیو پجارو تلته ورکول نه دپاريश्वتتي ولا تستورو به اللهه تمنن قليلا انما عند الله هو خير لكم یقینا جل الله سري جاتا دپارغوره دي که تاسو پوي دي ما عندكم ينفذ چې تاسو رقم مال او متاع ختم تاسبانې غمونه خجاله راځي تاسو دوی دشمني دي یان فادو د ختم شي او هغه د الله سره دي باق دا همیشه ما اینکم یان فدو او ما ایند الله باق اج تاسو تخاذيره ختم شي او هغه د الله سره دي هميشه ولنجن الذين صبروا اجرهم او قامهم ببدل وركوا کانوتا په صبر وکړه ادراوم هغه بدلې تدې په دې تر دا غفسنا چدی کولا من عملت صالحا من ذکرين اوم من عملت صالحا من ذکرين اوم سا چا چا ملکونک ک کنارې نه ورو زنانا ورزنه مو سره دې کرکه خا په دې زنانا خوشاله شي ته د مونږ الله زمونږ نموغه ته زمونږ ذکر وکړه من عمل صالحا من ذکرن او انتا او پا دی احل جلو علا عشق و علا خلق کوئی اچھا دا اللہ سر عشقی زماء اللہ زماء تذکر ہوکا زماء اللہ زمانو مواغت من عمل صالحا من ذکرن او انتا چاچا ملک نیہکا کنار ندہو کزنانا سنجھے اغم نحبیبا اغا دا خپل آیت او موहिبن مولا هغه ته څنګه بیا خوشاله شي کومه نومه غتی وی یاد کړې ما کلهه تک بدر در سرم نوم یاد کیه خوشاله شي نو الله پاک نومه غسي او انسا ک زنانا ورنه پیا ايها الذين امنوا فاغيثه نارینه زن عرب بار ته خطاب دي ذکر زنانا تعيد نارينودي او دلته جزاء ذکر کا لکدې زنانا وی الله ورزم ذکر کوي نا او بیا دې ډېر خوشاله وي خيوبل ته مبارکي ورغولي من عملت عالیان من ذکرن او انثى دایره پر اصلاح النساء دښل بری تعالی رحمت الله عليه مواعید مسطورات یې کړی یو اصلاحي خواتین دي او دایي مستقل تټنيب دي پيګر ځنانو لپاره اصول قواعد اصلاح النساء ته نسب مستقلا مواعید زنانو ته مسطوراته یې کوم بیانات کړی په دې په دې بیان شتا د چې عملو کناری نه ده او که زنا نه د زنناانهته هم د هغې د احماو غې د ځکه سکار ې د قورآ د تلاته د تجوو د خاون دته د حیاوهله جونتیرووس بدې میلاويږ هی دجرراي غزانانته او پهیم اجوثاب ملاوي که کله خاون ت نه غ شو خفه شوو نارا شوتن نه د دا نهله شوقاون لا کوون شي او قانون ته وجه نه بخوارات کوم نه بس کوم نه د دوده کېګم ترټوټ 70 دي شویلې امی ترانه خو ښهاله شویلې نه یو نو بتیګم ز غنور بس کما او نو ډوډۍ فرما له سلام فرمه دا څنګه نتیزان الله ترغيب او ترہیب کې حديث پکل شویلې دی دانګ بل روایت کرا دي کمه زانانا دا دا, دا دا دوران نه حمل لراوالې د بچی د پیدایش او د بچی د په ور کوله فورې دا دا صدا لکه تبوی دین دا فرحدات په حفاظت کې تلل ده خو دی په ګډه ماښومي په ایجره ثواب لري کېږي به ماښوم تپي اور کوي په ایجره ثواب لري کېږي او ګر کله نه په پریشانۍ جنا چې بث ماښومات کندي او راتي او بات مصیبات دی او دا ته لې خه په خوشاله زره او اړ جاړین تنګولم راوالي او ایجره ثواب پکې دونه دی لکه دا تلل ده دا اسلام په پل... د الله په لار کې فرهاداته حفاظت که دا زنانا په حالت د حمل کې یا ماشوم د پی او کول په دوران کې مرشوا دا شهید زنانہ حامل زنانه ته دوا ثواب ملاويږي لکه د الله پلار لار کې او سړی او جيني سيوت لشب تهجد کيا کمه زنانہ د دې ما ماشوم د پی کې دو درد وي دارنګ په دې باندې د جنت کې اغه شنو ملاويږي یا پریشتون لانیل بری خواه فاغ تکلیف بولا دون علوه مقام دی دا زناناونا من عمیر سوالی هم من زکارین او اونسا دا معشوم دا که پیور کئی فیو گود دا نر نور دا یو نیکی ملاوی که دشپیر اپاسی دا معشوم جا دی جراغانی کئی او دا معشوم که جدی خوب انو کو شوگیری او کلالا دا سی دی لگا تب ہوئی چی او یا غلامان دا اللہ پنار کئی دی خیرات ک خاون ورته وګورې نو خاون خوشاله شي داځنه چې خاون او تو وګورې نو اړيبون پریشاله شي دا ته نه من عامل صالحا من ذكرنا وانثات يا چا ملک نیک کنا لري یو کزنان او هو مؤمنن پدات حالت کې دی ایمان والیا ایمان شرط دی ها فلنحينه حیاتن طیبا نو ها مفادله مونږ ورکو جون جوندا خوشاله حیات تویبا و تورکو فلا نحی انہو حیاتا تویبا دا خوشالی جن ملاوی کی دا نیکو اعمال سرانو چی پا کم کور کے نیک اعمالی دا قرآن تلاوتا دا فضائل و تعلیم دا مسائل و ذکرا شپور دا ترتیب پا کی شوری پا کورنو کی دیر خوش قسمتا کورن لا تشتا اغیر آغنڈی گی او اغیزان تا درس و تدریس و تعلیم تا علم دا کئیو او ډېر داتی گی الحمدللہ فدی دا ورکه ود مشکلاتم نشتا اکثر کوونکو طالبات تا یا سکول والا کالج والا فیندشتہ بچنگیش تا اغي کوہیدہ کرے پخپل کور کے ماحول جوړول او چا څترتن از اخرت فکرې او چا اخرت فکر و تر نی سره پجامو کالو پترو پر نې جرو دیپ دی لگی ډیر دیاتی علم حاصل کی سبکو نو وای کالجونو کې بلہ تعلیم نوږي او اين پخپور کې اس خیر منتقل نشي پکوږه د خپل کور را غندول ائته لهونده تعلیم کو دا دا دا دا سر سر دا کول د حدیثو د فضایلو د مسائلو د دینه په کور کې خیر غوړيږي یا ولا نحی انو حیاتن طیبا ولا نذین انو او هغه ما بدلی بول کوم دی لرا ابي تر تر داسنه چدي کول فیزا قران فاستعذ بالله اوس ترغیب ال اذ ال.. القرءان فاذا قرات القرآنints... او ادبد قران ذکر کی دا قران مخ کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم للصلاه دا سنت طریقہ را قران فاذا فا قرات القرانا دا قران للصل و عمللی قران ده. ده عمل و عمللی دا لعمللی دا ماجلی نبید اعضال لعمللی او قران مستل پسل دکوله خپل تقدر کاری نبوت دي بے تاکہ را نو چې دا کې په دې استاد جن بدليږي تاکي په انقلاب را وي نو شيطان در پسته لږي الله آزاد کړي شوروخه نو پس تاج بالله اوذ بالله مخکوا شيطان تختی خاک و اذن قران وکلا تل قران و نه غواړه الله سره شیطان د تل شوینه پماند چې د پاتې له شروع څخه دوه مس کې په لونډی را کاټی او ذبالله من شیطان الرجیم یا بسم الله الرحمن الرحیم او الحمد لله نصرو کول او بیا د مرکات کې د بسم الله نصرو کول او اېذا ان بالله فنا قالا فلا ترى دتی دان دتی دا لشیوینا انه ليس له سلطان یکره په مؤمنانو پچا دی ایمان دې شیطان نشي ګمرا پهولې بالا ربي متوکلون او دې پښتې رب دارت پای کملګان لا تاوالکې شیطان بیا نشي ګمرا پهولې انما سلطانه کې کرن وغږ ګمرا پهولې پچا دی يتوللو شیطان فرجستګې نو شیطان شیطاني شيزونه شیطاني کارونه په د جستي شي والذين هاكتا تشطوا هم بينه مشرقيون وصحاب دغه مشرکان دي واذا بدلنا ايات ما كان ايا کلامونه بدل کړي او ايات بدل بل ايات هو الله اعلم الله څوکي پاهته چيله نازل انما انت مصطور څه نه جوړون کې نا راول دی قران لا پاک فرشته نه دا قران دین دینز دی دا قران راغلی دي په سبب دا عظیم فرشته سره چې دا ملائكو تردار را دا رنګي په اشھر الا اشھر اشھر شهور کې راغلی خير شهور کې راغلی په میاشتو کې راغلی خير الملک هغه قران راول دي دا رنګي خير الرسول تر راغلی اخیر لیالی کی عزیز ول شرعی او خیره امتين تراغلی قل یا ای نبی دے سلام نزلہ روح القدس روی دی قران لرا پا جی فرشتي طرف دربطانا طرف پار بڈ ہستی د پار دحکار کول د حق یثبت الذین امنو کمنان شي په دی قران مومنان دا لگیږي ل یثبت الذین امنو د پاره چې مضبوط بي کسان داسې ایمان راوړل او هدايت او زیرې د پاره د مونږ کو ولقد نعلم او یقینا مون د پته ده انهم یقولون تدي واي یقینا خودنه د لاله بشر نبي سلام به یو قصتلو ازره خبر یې ترې دی به یو زره د خبر زاکس اللاوي نثان الذي يهدون اليه اجمعين وهذا لسان عربي مبين اغاثو اخو اجمعين او ذا عربي سن ولا اقول وديغه الاختلالي اخو اعتراض کو کنه او متارز کو بحث اعتراض کینو اعتراض تبذیر ګوري دهغه دا دا په دغه ګم ګدارکی ولقد نعلم مور يمكن ان بیشکہ خودن کیدلایو بشر مثال الذی جب ا غ یل حیدون الی نے کی دی اشارہ کی غ طرف دا قران جبارہ بی واضح کی دین ان الذین لا یؤمنون لیکن اعطان شیمان ضروری پے تنہ اللہ و توفیق نور کی دین اللہ ولہم عذاب الیم دی عذاب درنا انما يطري الكاذب <سؤال> يكلن جوړې درو آتا سان لا يؤمنون بايات الله هي ما نروړي پايتین د الله <سؤال> و اولاء ان هم الكاذبون <سؤال> نداک سان دي دروغ جنو من الله پر د ایماننا من الله د شاہ چه تپو روکو با اللہ سرات و اللہ طرف اپنا غضب دے آئی اکس کپو روکو خو مجبورن اوکو ذلیب و ایمان مطمئن دے کافر و راتین کو تشاوہ دا کپر کلی مو آیا کلی علا لو دی دادا اصحاب و بارک نازل شیم مشرکانو گرے ترکلو حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ حضرت صحیب رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نو دیکھیں حضرت یاسر او سمیہ رضی اللہ عنہ اغیب بالکل انکارو گئے دکبر کریمہ بالکل نوائی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت اکلے کا حاک علماء ذکر گئی شدوان کنخان راوستا لاغی یوک پی یوک پر بلک پی بلک پر یوک پی دا سر آوانکو دا سر سمیہ ہو گئی چکرے کلی جادے کا کا دن کے برا سستے مرآدی خواہ فدن کے ذاتی اکبر کبیرہ او دارا جی باز قسام و کلمہ مجبوراً اویلہ نو اللہ زی ترکیت یا غا جنانگار او پا دیکی غور عمل عظیمت تی چکلاتا کپرانو گیر کے دارتاری دی او تالا قاتلی سعلا لی اس شعب دا کفر کلمہ ہوایا تالا دا دی تغفتان رم مطمئنی په ایمان بانده کتا پا خلی دا کبر کلی مونی زدان دا خلاصول دا پارا تالا اسلام رسخد دار چې خیر دا سی کولی شی تو خبره چې تبا عظیمت عمل داو که نیم دا کبر کلی مک وجنی من وجنی نیز پروانی نشتا سنگی سمیع رضی اللہ تعالی چلو من کفارب اللہ او دا اسلام رنبنی شہیدہ حضرت سمیع رضی اللہ تعالی من کفا رب اللہ چاچ کفر و کفا اللہ سرہ سمیاء زمونگا موربے جدین را دا پاردون را قربانی کو لدانی بھو ٹکلے کا ننمون پر دیدینے را پاردان ٹکلے کا من کفا رب اللہ زمونگ خو خویم اقبل حیاء حر سی اقبل غیرت حر سی والخاندان بدنامئی مان کفا رب اللہ چاچ کفر و کفا اللہ سرہ فرز ایمان نا کچا باندې زور و تو وقلبهم مطمئنين بليمال او ليكلجي پيمان لكن هغه لوک چې پرې نست سینه غضب دي تر دا طرف الله نا او ديلا عذاب لوين ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا داولي کوپرته سینه کو لاوي زمون کو فرق وخت زمون امریکانیا نو دی زمون برطانی والا وخت ملکی امریکان یا نو دا دین خلاګ راځي دلته بیا دا لريغه ورته با مسلمانانو سم دا سيمل ملخدي كم بیکري اندته راځي با بارډري دا با بارډري ني دا با بارډري ده ذلك بانه الحیات الدنيا علی دا رضی الله پاکیږي تا غو دیناله پیڅو د وژن خوخه یا بارډري پیڅو ته تشیو بیا په ارثداریو اروپا بیا بیا بده دا بیا بستالوا و لبستانونو خپل اند ی انگریزانو ته لیټیو نه پاتې او تاسو سره بڑا لریخ بیا بغاډره ورځي دا لکه بهانه مستحب الحیات الدنیا دا رسولمان د خپل دا قبر دا په دیوجا دغه خوای ژوند دنیا په بل د اخرت کې اخرت یې د دنیا لا توجه ورکینو یګین الله توفیق نور کوي قوم کافرانو ته اولائک الذین دها تاسو دی توب الله ولا یا مور لگولے الله فرنو د دیبان دی وقوونو د دیو واستره ګره دی او دغه خپلت کړي لا جرمه یکنن دیبا هرګتاه ان یانو او بیا د العالمورا کې کنن رښتا د پارداچ سانو ای دته کړي پنت اینا چنتان کشوي به jihad کړي صبر کړي یکنن رښتا فذ دین هم خوفه هم کې آرام ته اون کې زاد دی یوم تعتی کولن انتو جادلوا ان انتها وکم چی پیش بشی او نفسا کوشش با د دا خپل زاننا د دا, دا پکول دا عذاب تو جا بلو عن نفسها کوشش با کئی خپل ځان د نجات و توفا کلو نفسیم پورا بورکی یوریاو او بلد دا آغی چی اک لیا و هم لا یظلمون دیبانی با ظلم نشکی دیم و دو رب و قریا او بیان کرے الله مثال دغه غکلی کانت آمن چی امن والو یو کلی امن والو دا کم کلو قران کی ذکر نشته او په تریه ذکر کیدا خو الله مثال ذکر کوي او دا مثال د پاره په خارج کې وجود شرط نه دی ښا مثال د پاره په خارج کې وجود شرط نه لري ته مثال ذکر کړي په رد کې ادا ستکارو الله یو کلي وا له خو په عمل کې سارو ماخام به خارج کوړو په قیامتونه پیوونه شکریا وکا بس الله قاتونو کې مصیبتونکو کې مثلو کې غیر کو کټا صدا کوي نو تاسو تر ودا تاسو شي وَاذَرَ بَلَّاهُ بَيَانِيَ اللَّهِ وَمِثَالُ دَكْلِي كَانَتْ آمِنَةَ تَمَنَّى وَلَوْ مُطْمَئِنَّةً فَقَلَالُوا رَأَتْ لُبَا وَتَرِزْقُ بِسِيَارَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ حَرَّ طَرَبْنَا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَاللَّهُ نَيْمَتُنَا شُكْرِيَهَا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ هُوَ سَقَا وَتَعَالَى لِبَاسَ دَ لُغِي أَوْ دَيَرِي غُرَدَ قَهَتْ أَوْ لُغَا دَلْتِ قَهَتْ أَوْ لُغَا دې مشابهت له باط سره څنګه دې له باط په هاته د انسان په غون بدن باندې د دارنګ د دا تحت او دایره پدی غوند باندې هاته شیوو په ازا که الله او یا آثار د تحت او دیر په داسه خکارې لکه دې د انسان په بدن باندې جامه کړې داسه پیدا لګه او د تحت کاری دو اذ اقهل له پس څه کوله دي تعالی جامد لغيه او د يري پس او دا چې دوی کوله ولکد جاءهم رسول ور دي نه یامتونه شکرې کوي په یامتونه کې یامت د پیغمبر را تا ګولوین یامت پیغمبر او هغه تر هغه ورو ده تک زیبی مو کو رسول او پتا چې سره راغلیو د پیغمبر منهم د دوی د جنسنا فکه زبوه د تنزیبهکو د پیغامبره په آخر د همله عاضهدي د روونې اعذا هم ظالمون اودي ظالمان ف کولو مما ځف کوملله بس تا سفری خ دعادې کار ته وای د خپل دولتبرابرابر خوړی د امر دپار د اباه د تا دپارخخوره کولو دا تاسوحلال ګړی حراې مګړی ردې په تحریمات ل غیر الله وقولو مما رزقكم الله بسات وخريا دا هرڅنه چې الله دې ذکر کړې حلال او پاک سره دا الله د نعمت شکر ادا کوي کتاsudo الله خاص بندگی کوي انما حرم عليكم الميتة یکران حرام کړي الله فتا چې مردارا مردارونه کړي ودما وین دې دېن والله ملخ يذير وغدخ يذرا لقدات يذير به لهت سنه اورلي لو قطال يذير وغدا قره تا ته بيادله تو براشي والله ملخ يذير لغير الله به او اعات يوا ذكرشي ده نظر ده الله پاغي باندي لربدان كي ما نخته الا ينه حرام دي او ددسه حرام علماء کرکاي کی کم يوا حلوا چر چر پراټي حلوا د غیر الله فنمچا نام زد کو دا بس سمندر او بوته نو غږه ته میاني نه کو دا ته حرام دي دا د لو يو بولون سخرام دي و ما او هلا لغير الله به او کمو علاکو کې خلق پدې عادت دي د غیر الله دا منځ کې نظراني راځلي درگاهون ہوتا ال تک کمي جوران ناش تي وي خوري دقه دو دقه الله انه رت دا گند دی دا گند پستم توستم خو راچې اور شرم وہ نہ وما اوہ الا لغیر اللہ به دیو دلائل وی ال اول کہ خرچو کے الی خرچو کے جماعت پہ جوڑکا لاڑ پہ جوڑکا گلی پہ جوڑکا مدرسہ پہ جوڑکا دیدہ بار خرچو کے دیدہ بار ہو نا ات پہ غیر اللہ منخت کا انما ہر وما الا لغیر رحمت اللہ علیہ ذکر کی ہدایت الا برار ک کوم یوسیذ د غیر الله په نام دت کړی شو نو پر دا بیا مشرکون والمدبوته متا تن ومراتو باینا دمان په پیر شیخا پیران مونږه منو د پیرانو کتابونه مونثرذی داولیاو کتابونه مونثرذی دمان دمان په پیر سید رحمت کتاب د هدایت لبرار ما سارا دا ري تذکرۃ الابرار والاشرار دا هند ورو زبا کتاب دی او د پیر بابا صاحب بلپوزاد دی پښې کې ذکر کړي او چې چا د غیر الله په نوم مستا وکا چې کو چرګي لال کو ګړې لال کو نو داسره هډارک مشرک شو داسي حرام شو و امراته باینه پرې سړي خزم طلاق شو ښا لستخه خبری پیران کوي وما ما الا لغیر الله به او هغه جواز کړی شي د نظر د غیر الله په باندې دا په خوا زميږه کوله کې بو معشمانو بو بوي زین زين دا کی درا در نه شوی و کومه ګه پاشو نو مونږ به رايو به زونه مالګوني او پراټي بولو دغلته د کنډارانو اډي والا تانګي بوي دغلته تر تانګو والا بکوې لګبدي مناي دوخه تا ځا نه برا کړې دير کنا کوه بنا غر منخت من الله کلمو د لمو د لمو اعتبار استمع له سوا دغ غد فرماکې غد چانکې ورونم او خلې دو غو باندې پراټي بدراولم بابا حکمت درې دا په نړۍ مړ راکو او دا بدا پراټي را روانې کړي دا ټول ته خلکو لږ دی مناو تا کفریا شرکیا تورو الله احسانو کو دا دې قران در ټول په برکت سره اغه ردی لاړي جنیا کر بلاړي و ما اوه لله غیر الله به او اغه چاوو کړي شي د نظر دغه الله پاغه باندې و ماني د ټولا سوچ نه رايرا باغ نو طلبګار دمازي ولا عبن دحد متري كونکه دو الله بهون کې حرام كونکه ذات ولا تقولو او تاسو مو اي اج بيان يې چې تاسو دروغه دا حلال چا حلال دي او دا حرام لې تطرو عل الله الكذبې جوړه پاله باندې دروغه یقینا اج تاسو جوړۍ پاله دروغه کامیاب بنشي دیل سکل لگو عذاب درناک وعلاللذینو پاکسانو باندیم حادوچ یهودیانو حرمنا منحرام کلی آغا چی موجه تاتا بیان کرے مخیر دینا بیان کوم دیتا لی نا قرآن دا آیات تفسیر پا آیات تر سورت انعام آیت نمبر ایسو چیتالیسو گوڑے سورت انعام آیت نمبر یوسل شپک تلویختم ایک نمبر آیات یو صلیش پاک سلوه سمګړم دې یاه تو ګور دی چې بیا په پوښه او عللذین هادو او پاکستان او يهوديان دي همون حرام کړی هغه څنګه تعالی مخکې بیان کړي دا بیان د کوم چې زوندي سورہ یانعام آیت نمبر 144 او عللذین هادو هر ومنه كل ذی ذفر هر نکلوه التی وَمِنَ الْبَقَرِ أَرَاغَادَرُنَا دګړېږي زونه حرام کریمون پديوانې واګيداوي مگر هغه چې پټي پچا جاندای یا کول میداغي هغه چې زهېره د کیسرا دلته ودا هتو کوه وَمَا عذ وَلَمْنَام اُمودل منوګړې دوي باندې لکه الله غفق <خپکو> نو بیا م رستا بیا م ورا چه رستا د پار د آکاسانو چه مینه کړی نا تار په نا په بیا ترا ثم تابو بیا د پد دینه تو بیت چه الله دما توبه د بیا یا الله توبا ثم تابو من بعد ذالک بیتوب تفصد دینه په اخلاص ترا الله ته دی والا محبت کیا دیو اے یا اللہ بیاب او پروجہ جہو اللہ سر اپنا روزانہ اعلان کی اے گناہ کو کیا بس کنو گناہ انہو مکہو کنا دا رحمت نیاش میرا لے گلے دا مفقرت میرا لے گلے دا اُس خو بس کنا سمت آبو تو دیر اتا او پر صوبہ اللہ دیر زیاد خوش آلی گی دیر زیاد خوش آلی گی احادیث کی راوی لَاللَّهُ اَفْرَهُ بِتَوْبَةِ ع اللہ دا قبل بندہ فطوبتو ندر یاد خوشانیی کیا سالی دی او داغنہ ار آروان دی سودے کردگا یا دا اختر ایام دی یا اصلی بلا سودے کردگا پا قبلس ورلیر آروان دی یا اصلی وسارا دا او وقت مطابق سر اصو او خو دی مناسبت سر را موٹر سیکل شو یا موتر شو او دی او دی کې پیناست چې وی کته نه sawdust تا نه گاړېسته پهې سو نه څه پریشان شي دې خدان ته جوړي جامې مشومان او تارڅ دا دارنګ سپرلې جدا دې سخه پریشان شي دې یو خو بل خو هم دې تلوي وي او طرف ته تسلی شي او چې دې ډړوي چې څنګه راپا شي چوغوري مخامخه ورلې ان سب برابر ارزه رولاني د دې دونه دیات په شاله د دې دغه خوشاله نور یې زار پارته راکړي یا الله ته باندې او دې را بې مخه خوشاله دې خبرې کوي یا الله پاک هیڅ تر دې او عظما باندې یا الله ته د تا ما تا فټا راځو ورغه خوشاله دې ور پارت پتاي چې دی دی ويا الله ته باندې او دې دې رب ما دا نو ته چې لا ته پور یا الله دا غنا مې کولا 파را تا کټو سره دې غنا کولا غوبل مې غنا کولا مخ مې غنا کولا لاسن مې غنا کولا په مې غنا کولا اے زم الله اے زم خالقا اے زم مالکا ور تا را تا کټو دا غنا ما دې او ما شو مت کنه شو کولې دا غنا ما دا مور مخ کې نشو کولې دا غنا ما رپلار مخ کې نشو کولې دا غنا ما ضرور مخ کې نشو دا غنا ما دې عام کتم مخ کې نشو دا ګنا ما ویو مازور مکه نشو کوره یا لا تا قوتون والا ذاته اډیان ته تباکړي سموډیان ته تباکړي قوملود ته تباکړي قوملود ته تباکړي اے زم الله ما تا مخيره ګنا کولا اے زم الله ته پدي قادر وي کله وخت کتا زمانہ شادو جوړ کړوي تا زمانہ خي دي جوړ کړوي تا زمانہ تی جوړ کړوي یا الله ته پدي وخت قادر وي ځما دا ګنا تا ټول خلق ته ښکارا کوي ځما مو په ریسکارا کوي ځما پلا ته ښکارا کوي د واوی بيته ښکارا کوي ځماونو خېم ته ښکارا نور خلق ته ښکارا کوي یا الله زمو مشرک د پرهودو قابلیت ليم او تدور ستا ارضا ته الله تا باندې ستا ستاریت او په درد اچولوا الله تمه خپ پکړي یا الله ما نه پته یاللا زطا طارا ذرزم نور دو کوں بیا بنکم اللہ بیا بنکم اللہ ما ماک کی اللہ کا سر روغکم اللہ دے خوش علی جو پیخلاص کرئی ہو بہت قران کی اللہ فرمائی ان اللہ حب الطوابین اللہ توبہ کون کے سر محبت کی بیا با و سرا محبت کیو ورسل قتل کیو فلقلا اللہ دا غتوبن معاف کا پیخلاص کرتو ہو کیبل به هر گناه کولو کیبل اوقات و قیمتی کی روایت را دی هر گناه به کولو یو رب یو زنانو اریسره گناه پن اراده سره کی نوسته زنانو باندې جن ددیش والله ولا زنانو یو دین له راخه په زر نه راځي او په دا غیناه دا د گناه ما تکنه که ډیر مجبور شما عذاب به جن ددیش یو زبانه شو او چی وی والله لا اعفو الله ابدا يال مزلبه يطانا حقك مشهوله گورن مزراوي استاري په ديوالي کلي شو لقد غفر الله لك الله کېپل تا معاف کړ او الله پدام کړو تاسو نه ګناهونه زول هري دي اے رما بندا پتا ګناهونه دونه زیات دي کاغه او دا تون تزاب نډه کشي او تمه طرحه تا توبه وستا رزب تعالی آ غومرا آ غانی کې در کما ثم تعذیم من بعد ذالک بیتو بغین تلار تو د دینا یا الله زب بیا انکوما غنا بانوما وک الله فرمایي وضرو ظاهر و باطنا تلګنو نه پرې دې دروغ مو وایې چې لیمت وایې چې وینا مروان وایې دارنګې دې خیايي مکوي آ دانه کام بتې له مټه و په دې وجهه ته دا کاه یا الله ته په دې قادر دی زماد غونل خلکو ته کار کړي وي الله ويا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه و اخلاصي په دې باسي او ګناه دي توبه دي ته وي چې ته پدې شر غون او ندامت اختیار کړي او تو چې څنګه قضا شوی په عبادتو کې غره او کدا بندگانو حقوق زای کړی اغا داوینه لږی ما پیټه نووالی <سؤال> او شیطان صحیح کدا پټه پणाویو چې مړه په دغه ګناہوںو کې تیر ک یو دنا دا ګناذونه حرام دی غولو دونه ظلم دی وکړه دونه دیناګانه دي کړی دونه بته نه دي کړی داوی کړی زای کړی ته پکمن مستغفر الله تعالی کما سنجه هغه الب شراب وکړه او بیا بولا شیطان لی کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی سا شراب اُس کل سب اُس لا کعبی تا دیکھتا دیکھتا دیکھتا امون حضرت حسی محتر سے بذکر قول میں ایسی مو سے کعبہ جاؤں گا شرم کو ہاتھ میں ملاؤں گا ان کرو روکے میں مناؤں گا اپنی بگلی کو یوں بناؤں گا زدہ دہ چانگزم داپل شرم بخور تارتاوما زمد اللہ پا در کی جڑاکوما زبران په لار په طالبانو کې کوما والالم ابي هو فرصتي توبان دير کر او دي جان جو گرا تر سنبلګيا او دم درته وخت دي توبو باثا اسنه تعال مرغ راشي پداسه حال کې مړته چې د گناهونو ديري جان سره ياوسي الله فرمایي عبادي الذين اضرب الان پته لا تقنتم الرحمت الله اي زم بندګانو او بلاونکه زلي ګرنا بتلي بی هيا ای کردې دی بټن دې کردې دی یا مل یا عبادی اعلان ته نشي یا عبادی اې زمما بمې دانو په خپل ظلم کړي زمما رحمت نمایو نشي او ټول ګناونه ماقومه کنا الله فرمای یا عبادی حدیث کوتي دی ان کو نڅو او بل لې او نهار تاسو د سپې اور د قران کریم ونافل ز ټول غنوم نام اپ کوم بغنه وګاره لکه سالي درنا احساس کیږي باز آ باز آ هر انځه حتي باز آ در کاپو ګر بت پرستی باز آ اې زم ما بندا وا پسرا شا کوپو نکړې وا پسرا شا شرک نکړې وا پسرا شا ظلم نکړې وا پسرا شا زنا نکړې وا پسرا بی حیاي نکړې وا پسرا شا در غو ما در غو نوې دیلې صد بار اگر توبہ شکستی باد ما تراشا دا ما یوسیق اور نوی توبو باتا اللہ تبارک و تعالی تسوالو کا الہی عبدکالآبئ رجع الہ باب اے اللہ اے رمات رجع الہ بابئ عبدکالعاسی رجع الہ السلح الہی عبدکالآبئ اے اللہ تانا تقریدون کی بندہ تادر واضی تحاضر شدید اے اللہ اولا تو بیدہ پار امام غزاری رحمت اللہ لیلی کلی اتاس تو باو باسے رنبی غسلو کے پاکی کفڑی واشاوے اللہ اکبر کبیرا پل رب سر روح کے غسلو کا مختی اللہ سر رکھت چیوا اللہ دلوی اقلام مکوا زنا مکوا سر کے غلط مئیت تیمال ہوا تو تو دون اندر اتنے روا پس کدون اندر خبر گران ہوا اس روح کے ران فارس کا غسلو کا. دورا کا تمونو کا او بیا د خپل تندي د الله تبارک و تعالی تکی دا ور په داسه حال کې ستاسو ترګ نوخ کې راځي او استاد اعظم دا زمګین شي پریشان شي او دغه په تلحای یوا د دان کې دا یوا د دان ته دي چې بس یوا د تا یوا د لایې به سوټا نه وي ته الله سره روغ کړي الله له بطنہ آئے کہ استاد اللہ سے رجع گرا مناجات دے رو برا دفل گناہون خطس کرو تاوکا اللہ دادا گناہ میں پڑھ دا دادا گناہ میں پڑھ دا یا اللہ زبب یا نقو ما او اللہ لچغی کا الہی عبدکل آبک رجع الہ بابکا الہی دا یاری شي تاسو له کوم دین شي او دا زه تنهای زی یوازې سي یوازې لای او د خپل ګناورو تذکره خپر راکا جړای او تبي اچه کی الله تا الای عبدک